Hej, och välkomna till nytt specialavsnitt av E3 2017 Och det är Bethesdas tur den här gången Nico, tillsammans med Danne men. Och vi hoppar rakt in Bethesda började hela med Bethesda VR Där de visade Doom VFR och Fallout 4 VR Tror vi det är någonting som lockar? Eh, Fallout tror jag lockar mer än Doom i alla fall eh, mm. Satt och läste av lite reaktioner på Twitter från... De gamers jag följer Det mesta var väl uh, Just Fallout mm. ja, Det är ju lite det man har hört tidigare att det Just med Fallout Det ska vara hela spelet i VR och sånt Och det kan ju vara coolt uh, Dom har vi inte hört så mycket om Så vi får se mm. vad det blir helt enkelt uh, Efter det Elder Scrolls Online Morrowind Ute nu tydligen mm, Det har varit ute ett tag Alltså där var det. Ju... Ja, det har varit ut en någon en en halv månad. Ja, du ser. Nej, det... ja. jag spelar inte det så jag hänger nog jag, jag äh... sitter och följer den på, på Twitch som mm. som spelar det och uh, vad jag har fått för förstå vad gäller hans intryck vidare så att men, uh, sen är han gammal Morrowind nörd också så att, Ja, då så. Mm. Då passar det alltså bra. Exakt. Uh, efter det snackar de om moddar med Creation Club som kommer sommaren 2017. Mm. Det är ju en jätteviktig del av, av Bethesda. Eh, faktiskt. Mm. Det har varit så senaste vadå, två åren. Ja, det har varit väldigt mycket. I de snacka. Det tog lite tid för dem att komma ut på konsolen men nu är det ju ute och nu mm. satsar de ännu mer på det. Så det är kul för dem som håller på med det. Precis, precis. Eh, okay. Efter det Elder Scrolls Legends Hero Skyrim Kortspelet, 29 juni 2017 de som, de som gillar sådana spel är väl kul för mm. Ja precis För Skyrim. mig är det jä jäkligt intetsägande Ja, nej, jag har inte heller följt det alls liksom så, nej. Mm. Efter det fick vi se Skyrim lite mer på Nintendo Switch De sa inte så mycket egentligen Man vet att det kan komma Där gav de inget datum vad jag såg utan det vi fick se där Det var väl att man kan använda Amiibo De använde en sälla Amiibo mm. Eller Link Amiibo Och så fick man ju The Master Sword och S.H.I.E.L.D eh, Ja, hela outfitsen Som mm. man kunde sätta på sin karaktär Så det var lite kul Ja, faktiskt det, det, Jag tror det kommer vara lockande för eh, Den delen då eh, Ja, precis Ni Nintendo-nördar Ja, eh, de som får liksom man, det är ett gammalt spel, men de lägger in sån här grej. Det tror jag inte, så det var kul att säga <laughs> De använder precis Kanske man kan få så på sig en Mario-hatt Och hängselbyxor ut och springa så ju inte få <laughs> någon stugg ifall det kommer längre fram <laughs> Efter det då, Dishonored, Death of the Outsiders 15 september 2017 mm. uh, Förvånande faktiskt Jag trodde jag inte skulle komma en DLC till, till Dishonored uh. Jag har inte hört så jättemycket Folk älskade ju första Jag har inte hört någonting alls nästan om andra spel jag, jag vet inte Visst, det är ett jättesnyggt spel på alla vis mm. Men det som du säger Det var ju mest hype över första mm. Andra blev lite mer anonymt Jo, precis ja, vi får se nu, vi, nu, nu ska man tydligen ta sig an Uh, en karaktär som uh, har funnits med i båda spelen nu, just uh, The Outsider. Okay. Han som är länken mellan uh, den andra sidan då, och verkligheten. Okej. Okay. Coolt. Mm. The black-eyed son of a bitch, som man sa. <laughs> uh, efter det, då Quake Champions, vi fick se en ny karaktär, och så pratar om lite e-sport med Quake World Championship. Ja, även. Det visade sig inte så mycket karaktär Man fick ju inte se några specialkrafter Eller man sprängde ut med tvåhandat vapen Alltså Var det typ det jag kunde se Annars var det inte så mycket Nej, precis Efter det fick vi en väldigt spesad trailer För The Evil Within 2 Som kommer fredag den 13 oktober 2017 mm. uh, en, en Första spel var ju väldigt älskat Ja. Att, ja, jag har inte spelat det Så jag har inga inget här. Jag, jag, jag kunde inte liksom, först när jag såg Alltså de började, det var ju så Spacet trail, så jag bara, vad är det för dem? Först har jag inte första Och sen andra, då fick man ju se mer gameplay Bara, Aja. ja, men då var det inte så komplicerat Som de fick det se ut i början eh, alltså, Precis, ja, om... men det, det är som första spelet var också så här Väldigt spacet, väldigt speciellt Spel eh, mm. Med väldigt spe Speciella karaktärer Och monster i mm. uh, Och den här trailern Den, den förklarar ju inte saken Någonting överhuvudtaget Vad det egentligen ska handla om Mer än att uh, huvudkaraktären Letar efter sin dotter mm. Som det verkar uh, ja, Precis, och så, han trodde hon var död Men nu vill jag säga att nej hon lever Oj, oj, oj, ska ju leta Precis, och så är det en massa uh, Zombies och monster Och grejer på vägen mm. Mm. Precis och efter det så fick vi sista spelet Wolfenstein 2 The New Colossus 27 ja. oktober 2017 ja, Jag blev lite förvånad där också liksom, att... mm. den, den var mest otippad känner jag Ja, ja det var... det, Jag har inte ens hört talas om att de har haft en Wolfenstein i utveckling Alltså det har ryktats och ryktats men de har inte nämnt någonting så liksom man... Ingen har ju trott på det liksom mm. Alla tänkte ju mer om det är väl något sådana fall blir väl någon Doom DLC eller sånt Men det fick vi ju förra året Och mm. nu verkar det som att de har Kommit en bra bit, det såg roligt de ut i alla fall Och så mycket humor Blandat med allt möjligt konstigt Ja, nej Ja, visst, Wolfenstein-serien Vad kan man säga Döda Nazis mm. uh, I gammal, Stil uh, som man alltid gjort genom alla spel Ja, precis vad är det, det är typ nazisterna har tagit över världen ja precis och så precis. Ja, är du liksom amerikanerna som ska ge någon rebelltrupp som ska sätta sig emot. precis revolutionera USA och eh, ta över igen. Mm. och liksom ja man fick se lite nazis man fick se lite kuckkuckklan med lämmer gå runt på stan och hålla om varandra det var väldigt speciellt det känns lite så här, lite för nära verkligheten just nu det var <här> lite så i magen när man såg trailern så man nej nej nej nej inte <här> <Wow>. <här> <här> kommer säkert vara ett jättebra spel för mm. de som gillar shooters så sådär precis och så. det var hela Bethesda konferens det var den, såhär... var, den var över på 40 minuter Ja, det var liksom väldigt lite och det gick väldigt fort för dem att komma igenom allt, men det var ingen så här. som sagt, då är ju typ Wolfen som var det som man inte riktigt hade. Ja, det är två man ju hört lite rykten om. Mm. Men det är liksom. Det var de två som jag kände så här. Okej. Okay. <laughs> ja. ja, <laughs> ja alltså Det fästa konferens var sämren i EAS Det säger en del. Ja, precis. Det var ju verkligen. Ingenting, de hade egentligen nej, kunnat berätta var... ut sina spel på andras konferenser. De hade inte behövt ha en egen fick görs liksom. Det var det jag kände. Nej, exakt. Alltså vad, vad gjorde de ens där? Ja, precis. De hade, de hade kunnat skita. ju vara med i E3 i år och bara säga ja, men vi ska släppa en del CO2-uppföljare. Ja, precis. De har ingen så här huvudstor JP. Liksom. Nej. nej, precis. Nej. Så att, nej, jag förstår inte vad de gjorde där. Nej, precis. Det var, lite, det var en besvikelse helt enkelt. Total. Så det var det här lilla kort avsnittet då, som sagt. Har de ingenting att visa har vi ingenting att prata om. Exakt. Men vi dyker ju upp i morgon Ja, när det nästa. Den är... Eller vad är det? I kväll. Mm. Ubisoft 22.00 mm. börjar den. Så, nice. Mm. Ubisoft som var sämst förra året Vi får se om de har bättre på sig i år ja, De kan inte bli sämre än Bethesda i år Nej, jag tycker inte det, och sen, är det uh, väl, sen är det väl så nu på natten va? Ja, precis, klockan tre mm. Och sen blir det Nintendo Switch imorgon då. Ja. Så då blir det ju Switch, du, Då blir Nintendo. det väl du och jag igen som kommer sitta och köta Ja Färnan han, han tänkte först Om man orkade, men sen ja. Han låg väl och ja, annars, annars, <laughs> annars hänger jag på det är nice. Men då så eh, tack för det här avsnittet. Så har vi i kväll igen då. Yes. gött. good. Ciao. hej.